Якою ж дідько служби? І що пронюхав пробанила Бондаренка, якого люди назвали Морозенком. Треба, щоб він більше не з'являвся тут, та й самій час кидати цю непевну корчму, щоб комусь почала мозолити отрі. Ще раз прийшов Стьопочка з порожньою каравкою. Хміль уже рум'янцями поплямився на його обличчі. Вона мовчки навела йому, а він мовчки подякував, підняв угору великого пальця, мовляв, усе в тебе добре, та й похитуючись, поклешнив до свого стільця. Не горів, ноївки гноївки б тобі. І знову думки закругляли навколо Данила, Мирослави і всієї партизанської рідні, за якою так скучила вона. За своїми гадками і тривожою не почули, як у корчму війшов засніжений, задубілий, і обшарпаний чоловік. А коли він наблизився до шинкласа, я рині пізнала його. Це був ступач. Але як змінилося, зістарилося його виморожене обличчя, як впеклися зморшки під очима і устами. Видно, останні часи події не жаліли його. І навіть ступач дівчину вражено зупинився. Яринко, це ти? Це я, пане Ступач? Смуток охопив усе перемерзле обличчя Ступача. Який є тобі, дівчина, пан? Не кажи мені такого паскудного слова. А хіба ви не для панства лишилися тут? Лиха година лишила мене. Під яготином в оточення попав. Повік не забуду того яготинського болота і пекло за одно. Ось тепер і кочуся перекоти полем по світу. А як же ти опинилась тут? Теж лиха година заставила. Твоя ж подруга Мирослава жива? Жива. Ступач хотів іще щось запитати але передумав, зітхнув, а в очах проклюнувся голод. Шматок хліба знайдеться в тебе? Знайдеться. І треба, щоб саме в цей час з порожньою каравкою і тарілкою підійшов уже добре під пилий степочка. З ким ти, Яринка, шепочастя? І враз від здивування у нього відвисла нижня щелепа. О! Кого я тільки бачу і кого вижу? Пан Ступач! Наче вами вопче? З несподіванки Ступач поточився до дверей. Стюпачко! Ти поліцай? Пан старший поліцай навіть за каблуками вдарив і тихенько захихотів. Це вас дивує? Ні не дивує я думав ти вище піднявся і гірка зморшка лягла в між брів'ї ступача Степочка згордо посміхнувся а я поволеньки по східцях спочатку тут наб'ю руку і в Гебицькомісаріат наб'ю там руку і вище отак От і до Шидовіці можна піднятися Чого-чого, а такого удару Степочка не чекав. Він шарпнувся рукою до карабіна та передумав і почав підбирати слова. Виходить, ви й досі з товариша не обернулись на пана. Ваші документи? Нащо вони тобі, Степочка? І поліцей вибухнув люттю. Я, Степочка, для своїх коханок, а для вас я пан старший поліцай. Аусвайс. Нема у мене Аусвайса. Тоді руки вгору вище, вище. Я маю потрусити вас і вовче. І почав не обмацувати, а шарпати кишені ступаче. Янка не витримала, обурено кинула. Нащо тобі лихоман не обшукувати його? Оце вопрос питання некомпетентної. Звідки я знаю, хто він тепер товариш Ступач чи партизан Морозенко, який аж сіми шелонів сколупнув з рейок, а поліція встигла зафотографувати